А в вісні він кохався з якоюсь у воді, а, власне, я його до неї намовляла. А потім не було сили відвести очей від видовиська їхнього злягання. Бо ти не знаєш його краси, скандинавська квітко. Праворуч мене стояв чоловік, що сказав, не дивись на нього, бо буде, як з усіма іншими. Тобто, як тільки я збагну його людську природу, цікавість пропаде. Але то навпаки, ти знаєш, мені дуже страшно з того, що він не людина. Я боюся, що спущуся до його житла і не знайду шляху назад, у розум. Але ж він з плоті крові. Мною те перевірено, мною наслано на нього біль, і від болю залягли людські тіні на його прекрасному обличчі. Він каже, що кохає мене. Мені і слово це писати важко. Дивлюсь на нього і насолоджуюсь, пливу і божеволію. Що мені робити? 19.6.2002 Ніколи не перечитуйте попереднього, а все минає надто швидко. Я не можу мати статій, і тому тексти, що відрізняються визначеною статевістю, викликають сором. 24.6.2002 Як яснюся твоїй матері, бо я плутаю букви її імені, щоразу як знайомлюся з нею? Чи відчуває вона те, чим я є? А чи їй було завжди байдуже до того, хто що з тобою? 3.7.2002 Відсутність сексу – це також секс із власними мізками. Я бездумно покусую твоє вухо. Досконале тіло твоє більш не збуджується від мого не менш досконалого. Ти тихо гладиш мене по спині. Незнайомий джаз протискається крізь щелину під дверима, щоб учепитись за нас маленькими волосяними петельками. Ти більше не хочеш мене? І я думаю про це спокійно, з дещо розплавленою усмішкою. Сублімація – це просто, коли тебе не хочуть. Якщо ти не спатимеш зі мною, в мене є всі шанси стати великим письменником. Я сідаю на ліжку обличчям до вікна. Можеш роздивлятися татуювання на моїй спині. Зовсім не потрібно обіймати мене і вкладати поруч. Я хочу піти. Ти кажеш до мене чужою мовою. Ні уході. Я ще домить залишаюся, але то тільки так. Думки пливуть спокійно і виважено. Як на старість. 6-7-2002 О, дурня яка! Стягує, перетягує всі м'язи, свербить голова, листи французькою не лізуть. Який із мене в баню поет декадент, піду ліпше погуляю з привидом жовтого пса, бо самому ходити не випадає. Кров би то все. Злами, злами, зла ми не хочемо, нікому, нікому, йдіть всі додому, тьху на вас. Одноногий, діду, казавити за ріку, а тоді повертатися. Ми так і зробили, тільки не всі перейшли ріку назад. Зимна вода брала теплу плоть. Вбрала теплу плоть, щоб красиві чоловіки парувалися з незугарними жінками. Перші були світлі й сильні, з променистими очима. Другі – низькорослі і пересмажені на сонці. З давно запроданими вітрові усмішками. Ріка вчила їх кохати, ріку сушив розпач, жінки мочили в ній свій брудний одяг, але ніколи не прали його. Чоловіки кохали вже не вперше, тому й поглядали на ріку із зухвалими посмішками. Ріка прощала і тим, і іншим, але зареклася нікого більш не очищати і не вчити кохатися. Мені це стало відомо ледь не на восьмий день подорожі до тої ріки.